Du snart ska du och och Ja, välkommen till podden det det. Jag vet inte alls vilken är det är nu Nej, nej Men det är en podd Det är det viktigaste Ja, absolut Och vi kör ju inte det här eh, En ogjord podd Det podd Nej Det brukar nej. vi köra Utan vi brukar släppa eh, ja, men Vi släpper det mesta Ja, ja nu Numera nästan oklippt Det är någon, hantverkspodden ligger där slasken någonstans Den finns det, öster, det Eller den fanns i alla fall Eller jo, den borde, jag borde ha den på någon hårddisk Den låg på min gamla dator ja. Och den hantverkarpodden spelades ju in på Timotei-gatan Ja Det var där då soffan hade Helt som har haft på <laughs> Soffan var paj <laughs> det, det, det, det är ju lite, lite roligt För ni måste ju ha suttit ja, minst två år under soffan tidigare Jo, men du fattar vad som hände där Det kanske inte hade hänt någon såna grejer Nej, men jag, jag tänker jag, jag tänkte, Det går inte att skylla på tyngden Nej, nej, nej, nej det det här, liksom. jo, jo, men precis Så att, jag tror att det var hade någonting med rörelse. Rörelse med. <laughs> Och han kände, han kände att Nej, fan vi kan ju inte ligga i din säng <laughs> Det gjorde vi också. Ja, men nu, det, det var kanske tåliga. Just, de kanske övergick från, eller de kanske började och små ja, kälar lite. Vänslars lite, grann. Lite grann. I, vän lite grann. <laughs> och tänkte sen gå över till sängen, men då skakade ja. det till. Ja, då hette det till. Det är mycket spekul spekulation. Det, det är spekulationer. Det där. enda jag vet är jag. att det kommer en på det efteråt. Nej, nej, jag vet ju att soffan var hel. När jag åkte upp till Huvudvik och det var trasen när jag kom tillbaka och det var en helt sådana ja. men den kan ju gå sönder så här. Ja. men han var där med sin dam i flera dagar ja. men det, och det, det vissa grejer man kan stryka som att, nej, det här är... jag tror inte jag har sagt det till honom vissa grejer kan man stryka liksom av misstänkta ja. som till exempel en ekor som du hade ja, det här <laughs> Ja var ju här uppe Jo det var ju här på Henriksdalsberget. Och det kunde inte vara att den letas dit och så tog någon komp. Ja det vet man ju. Man vet aldrig. Någon av Sörens... Mjukdjur. Mjukdjur. Fast då har man mot dem, det är tyngden. Men det är tillräckligt många. Ja ja och han hjälper till. Ja ja ja. Och hoppar ju, du vet man aldrig. Känner ni jag ska Sen gör till dem där. Nej, ja, vet inte. Nej. Sen, sen var ju också en som gillade soffan, det var ju din vän Bosse, hunden. Ja, ja. Han, han var även... han hoppade mycket och sov där mycket. Och ja. då ja. var det ju hemma och då var det ofta hemma då. Mm. Ja. men ja han hade inte gått sönder innan. Nej. Nej. Ja, men men för till men han, man, han han på han. den. Mm. Han twärkar på den. Den släpps kanske nog. För det måste ju ändå vara 6-7 ja, år Ja, det måste vara Ja, 7 år sedan tror jag ja. För det var den som, 2016 Som den sommaren Eller vi kanske släpper den Just i låg Ja, mm. ja eller Ja, det var på hösten Eller till om vi hinner före till 400-programsjubileet Ja, <laughs> äntligen Det upp. en serie av 216 ja. Gånger två släpps, handträka på ja. det. Ja. Jo, och så tänkte jag också komma till, jag ser moden nu den ligger under mot Antuna. Mm. Och det, jag tänkte säga det för jag såg på tabellen var tabellen, när den här clips mm. och läggs ja. ut så är det kanske, det kanske är vår, rent, rent Nej. Ut. Nej, det inte men, men det, är, oh, det, det kan, vara, kan vara slut på serien. Det är inte en, en aktuell tabell i alla fall. Men som läget är nu så modo, modo, modo, leder väl som mest 12 poäng. Ja, nu är det vi har, de, har två matcher mer spel men nu är det mm. bara tre poäng som skiljer. Ja. Ja. Men så vi brukar säga, vi får se. Vi får se. Mm. Men dagens ämne då. Falschärm. Det är mycket i av avsnittet. Ja. Hur angriper vi... Jag har lite typ tre segment kan man mm -hmm. säga. Du då? Eh, fyra segment. Lika olika infallsvinklar. Ja. Ja. Ska vi ta varannan? Det kan vi göra. Vad Jag börjar kan jag säga... Jag var på lite skonska. Fan jag har gått lös varit hopplös varit en millimeter från förfall sprungit som en halvdyr genom Malmö känns, känns som jag har gått under överallt. Kanske var det du, att jag föll så djupt för det var du som fick min fallskärm att väcklas ut. Timbaktur. du. Ja. ja den hette utra där. Ja. Mm. Det var ett. Ja. Det var ett. Ja en angrepp, Angreppsvinkel Ja du ja. ja. okay. tänker tänk att det är som en Stor djurskärna Så är varje liksom infallsvinkel Ingrepp mm. är liksom en av spetsarna mm. Okej okay. eh, då, ja, då kan jag säga Jag tar den ekonomiska varianten mm, mm, mm, mm. Har du också den Fallskärm mm. Det är så otroligt det är lika o, otäckt Som de här andra Drivrutin nej, nej, men nu tänker jag på Ekonomi och ja. så här ja, Men du har, läst, du har ju läst Du är läst ekonomi Så att du, det här är väl liksom din morsvarskläde <laughs> Ja nej, Inte riktigt, men jag tänkte Just det här uttryck Fallskärm, det är ju så här pampar ja. på Jävla ska, skandiga bank Skandiga och så Läser man att ja, men De fick bara de fick 140 miljoner i fallskärm ja. Ja, det, ja, det är, ja, det är där, många sådana här pampor som skriver in Vad jag känner där Ska man använda det gamla Vänner du som sa i Robinson Skäms med fan Jag vet inte Det var ju den Martin var det? Intan, Melin. Inte Melin som vann nej, nej jag tror han heter Martin En liten eh, snubbe från Tärna Tärnaby Ja Nej, jag, jag minns inte vem som sa det. var det. inte Mar det samma årgång som Martin Det var samma årgång som de här Robinson och Robban. Med. Ah, ja, okej. Okay, ja. Året den. efter var ju en omnämnd på podden tidigare. Robinson Jesus. Men det var väl då, tror jag. Var det? Ja, jag tror det är samma. Kan det vara det? Nej, jag tror det är ja. Några, och det är nästan det är liksom så här jävla otäckt och några andra som är otäckta är så här de säger äh, han är inte operativ. Och det menas, ja, jag... det menas att han ja, har så mycket pengar så att han är med i företaget men han jobbar inte liksom. Nej, det är bara pengarna. Ja, men, har, ja, men pengar eller styr, han liksom, jobbar inte i företaget längre utan Nej. Bara är, äh, och så tredje det är exit. Det är också en sån där term Det är därför den heter sån där serien oh, oh. Det är när man är tillräckligt rik så man kan bara sluta jobba Ja, ja. Ah, Och så, nej, ah, han gör en exit eh, Fy fan ah, Eller så är jag av sjuk Kombination Men jag tycker att jag de där termerna Ja Men alltså eh, Jag tänker nog, man kan vara på olika sätt Om man är rik om man har ja. gjort mycket pengar. Mm. Och det är just det där eh, exit som man. Den norska. Ja. Jättebra ser men mm. eh, Jag håller med. Falschärm är ju ett vidrigt uttryck. Mm. Mm. <laughs> eh, jag har lite låtar bara här. Mm. Per, hur säger man på engelska? Parachute. Parachute. Pretty Things gjorde ett album som heter så. Okej. Okay. Eh, Parachute. Eh, Sean ånå gjorde en låt som heter så. Coldplay. Ja, ah, just det. Right. en låt just som heter parachutes. That. Och sen, den heter ju inte, men en som skulle behöva en fallskärm. Mm. En låt. Vad tänker du på då? Free fall. Ja, det är bra, ja. Det var inte den jag tänkte på, men, men det är också bra. Jag tänkte på att heta Terriärstad. Jag tänker hoppa. Ner för dig. För då har han behövt en fallskär. Mm. Ja. Jag tänkte fråga dig bara. Skulle du vilja om du om du fick liksom erbjudandet på fallskär? Att gå upp i så här litet jävla plan öppet liksom på sidan ska ha en riktig så här fallskärm på ryggen och du får inte hoppa tannen utan du ska hoppa själv, ska hoppa själv. Ja. Ah. vad skulle du göra därför du, du får fem alternativ mm. alternativ A tusen kronor hur mycket? tusen mm. alternativ B att varje vecka så kommer någon och ringer på eh, Nämnde man 44 och levererat ett flak i Riksbärge i ett år varje dag varje vecka varje vecka på fredag då kommer det en flak. Ja. ja alternativ C en Martin D28 akustisk gitarr. Sex jättefin Ja sex ah, du kan ta 12 också nu. Okej. Okay. Det är fin, fin fina grejer. Mm, jag vet, Marten är väldigt Sen är 790 000 kronor I aktier i Twitter 790 000 Men Och så, har, har något koll på Hur ligger, hur ligger Twitter till alltså. Ja, Det är det är, det är dykt mm. <laughs> Så det var inte ändå hur mycket det var Och sen, eller På, på ett bräde 20 power mackmyra, då snackar vi lagrad. Riktigt jävla lagrad. Det ska vara så trögflytande lagrad så det finns inte. Mm. Så jävla grejt. power, 20? 20 power på ett bräde. Ungefär som... Jag, jag förstår att det är expert. <laughs> <laughs> ja, jag kan tänka mig att... att men... men skulle du göra det för något av dem? För, Först för, så, för tusen ska ja. jag inte göra det. Uh -huh. För... <laughs> uh... Twitter-aktierna hade ja, sjunkit Ja, jag vet inte. Men mycket var det? 700 790 000 Jo Inte för Macmyra och inte för Riksberg mm. Vår, Vad var det till alternativ? Martin, det är 28 ja. Nej, men för, för aktierna För 790 000 ja. Skulle du hoppa då? Ja lite <laughs> ja, ja, det, det skulle jag ja, göra Tror jag. Ja, du, du har ju inte fått träna innan. Mm. Nej, men lite, lite. Är det så när man drar i snöre eller väcklar den ut äh, direkt? Ja, det vet jag inte. <laughs> jag får, nej, det, det, det är inte drar i snör Jo, men jag, jag tänker man har ju ändå lite rutin på. Man var ingen man satte en plats på, sig på ryggen och hoppade för tak. På. <laughs> ja. Eller tak var det kanske ändå inte. Äh, du det? Nej, alltså, det, det var det man gick i lågtalet med prova. Ja. Och så klättrade man upp och kanske i en kretsaställning och hoppar mm. ner. Jag vet inte fallen man skulle vara helt ska Jag vet inte om man skulle våga. Åka upp i ett plan så där, och Hoppa ut. För det är ju jäkligt högt. Alltså jag är, jag är ju... Jo, det, jo jag är fruktansvärt det också. Men... För 790 000 kronor i, akt, i ett ak, Twitter-aktie. Vad kan man mer göra när du Nej det är sant. Nej. Men man, man, men man skulle man kunna... Man dog ju på ett spektak spektakulärt sätt. Man skulle kunna... Om man tar markmyran då. Mark, då drar man i sin flaska och sen hoppar. Ja. om här 19 åren. De har bort att de är 19 år. 19 år. Ja. På ett bräde. Ja. Ja. Ja, då kan jag säga vad det är lustigt för jag har typ lite scenario till dig också. Ja. Påminner om, om scenarier som vi har haft tidigare för några gånger sedan. Om toppjobb. Mm. Ja, det kan kopplas ihop med toppjobb. Eh, här. Bo i Bålstad Två, två rum och kök Få en på, ja, okay, okay. på 600 000 Ingen bil Få på 600 000 Bo i Bålstad, två rum mm. och eh, kök Få på 600 000 Ingen bil Jo Nej, just det, ingen bil eh, Andra alternativet Bor i gränna. Mm. 1,5, en, en halv rum och kök. Falschen 400 000. Och så, så tillkommer till här. Du har en väldigt nedsatt syn. <skratt> har Jaha Du skulle skriva fritid Till i Polka -Gypen. Ja, nej. Och tredje. Mm. Du märkte att Herr Bås var två rum. Här var en och halv. Ja. I, du bor i Åbo ja. I tre rum och kök Falshärn på 200 000 Finska mark Oj Jag vet inte vad värdet är, det är, det är. All... <laughs> Och så är det en tillkomst också ja. äh, Falshärn på 200 000 Finska mark Du får själv försöka växla den till euro Till euro euro du må, och plus också du måste lära dig finska. Jag just det, finska Du måste finska. lära dig finska eftersom det är enda som du får prata. Ja. ja bra ja, men, större, det är ju större lägenhet ja. jag, jag tänkte också liksom, först att bo i Bålsta långt bort liksom Gränna är ju ja, är lite större och Åbo det blir det blir ju vet ja. en kidsning men. Ja. ja men, lite tråkigt svar, men jag skulle ta Bålsta. 600 000? Ja, ingen och bil. mest pengar också. Ja. Plus att det är ju, torsats, relativt nära Stockholm. Ja, men ingen bil. Du måste åka kommunalt in varje dag. Ja. Ja. Okay. Så du köper inte det här med att du bor i Gränna? Nere, väl, inte Nesans, utan väldigt Nesans. Nej, så fy så du måste gå runt och leda <laughs> Nej. I Gränna. Nej, de du kudat lite med, med såna här... Galanta damer, som, kaffeflickor som kommer att hälsa på. Ja, och polka grisar. Mm. Åbo kanske skulle vara roligast. det är, ja. Men 200 000... Finska mark. Jag vet inte, det kanske är värdelöst. Det ja. kanske är noll för att det går inte att växla dem längre. Jag vet ju att vi hittade pengar och hade morsan flyttat. Ja. Eller eh, vi tömde lägenheten där. Eh, gamla sedlar. Ja. Och de går ju att växla in det det. Ja. Jaha. Så finska mark. Men det är liksom... Mm. Och leta i, leta i det där på finska. För du måste ja. liksom. Det är ett svårt språk, tror jag, att lära oss. Mm. Och det är det enda, det enda språk du får. Du får, <laughs> du, du får prata. <laughs> Ux, Ja, nej, men jag, jag, kan... äh, ah, okay. jag hade. I alla är på Bolsan också. Kan ja. Bara för. Det är nära till, närmare till skibörsen. Mm. Kanske finns det en skibörs i Bolsan. Mm. Mm. En tanke, mm. en retorisk fråga. Som du kan få svara på om du vill mm. Varför har man inte fallskärmar Under sätet på flygplan Istället för flytvästar Va? Va? Va? Va? Va? Mm. Va? Va? Mm. Inte det är konstigt Hur ofta landar man på alla hav? Ja men precis Flytväst Pajasseri Det är tänkt. bättre att sig ut så här. Och dra i snöret så klarar man sig. Ja, det är mera mer fair play, man säger, man säger som så. Uh -huh. Man får ju större chans. Mm. Nu, ska vi, nu störtar vi ner vattnet. Ta på er free fritvässen. <laughs> Nej, det har jag faktiskt aldrig tänkt mm. på. Men det, det, mm. det, det är bra. Mm. Och jag tänkte bara läsa upp. Eh, ett avgångsvedelag är en ersättning till en arbetstagare i uppsägning. Oftast utbetala. Avgångsvedelaget ja, det vill säga fallskärm då. Mm. Vid uppsägning på grund av företagsnedläggning eller kraftigt minskat arbetskraftsbehov. Mm. Men det är väl ändå, tänker jag, det är väl ändå skillnad på Avgångsvedelag och ja och fallskärm. Alltså jag menar fallskärm, då man nämner det, det så är det ju liksom det är de här jätteavtalen ja. liksom. Avgångsvedelag, det har, vet man ju dom i förväg. De här skriver ju kontrakt med fallskärm. Blir jag sparkad så får jag ja. de kan ju faktiskt söka sparken för att få ut en stor fallskärm. Ja. Va, eh, Ett så tolkar jag Jag ska gå in imorgon, imorgon på jobb. Och, för ja. det, finns, det finns ju med en ledare och man kan söka in i Stockholms stad. Ja. Och ska in och kolla om, om man kan söka på fallskärm. Ja, men, har det som krav att söka en rejäl jävla fallskärm? Och menar jag, inte jag vill ha en Jag vill ha en ordentlig fall här. Mm. Jag vill ha ett flak Varje vecka Levererad till port Men, men ja Jag är så dålig för att förhandla Det skulle bli så, som George Constance När han När de ska göra, göra den här yes. Den här serien Han förhandlar ju ner <laughs> ja. Och så säger någonting om att Ja men en förhandling Det är att man ska förhandla upp pris. <laughs> Och jag vet Men den scenen är så fantastiskt bra mm. Jag har tre färger som är Favitfärger på fallskärmar mm. Nummer tre är glasfärgad mm. Och nummer två är ju porrfilmsljus mm. Och nummer ett Det är ju blåblant vad är blant? Är inte det Kalle Söndberg? Blå och blant. Är det blåål eller, blå, eller, eller vralåk? Ja. Men när jag, jag tänker, vilken färg... Om, om du skulle hoppa, om du blir hoppa... Alltså, vilken färg skulle... Blå och blant Vilken färg skulle, skulle känna mest... Om att vara av... Man tar av de här Trygga. Trygga. Ja, och vilken skulle känna... En blå fallskärm skulle kännas säker. Oh, inte röd. Nej, det är warning alert. Men, mm. men att, jag tänker att ju ljusare färg på fallskärmen desto Säkare. osäkrare. Svart skulle jag inte vilja ha. Men... Har du någon gång på att söka till fallskärmsjägare i lumpen? Nej, man hör ju historier Kustjägare och fallskärmsjägare ja, Det var fallskärmsjägare, det var det värsta ja. Fallskärmsjägarna Fallskärmsjägarna fick gå igenom Alla deras Åh oh, nej fy fan Bättre om malaj. Nej men har de någon fallskärmsjägare där ute så <laughs> Jag undrar om de inte Jögga Var sugen Han All gillar man. lumpen skarpt, kommer ihåg Vad gjorde han lumpen utan? Alltså. Sollefteå Nej, hey, alltså jag är ju jordiskt jag vet att Toppa gjorde i lumpen innan. Uh, Uppe i och så är du sju? Ja, hårt innan. Innan dig. Ja. Innan ja. lumpen. Nej, nej. Du man... gillar lumpen. Nah, eh, nej, det var inte så jättefarligt då. Det... Men. Eh, det var inte jätteboll heller. Ja, nu är det en ny lapp som ska dras. Det är du, va? Eller jag? jag det är du. det du. du är jag som låter. På lappen läser jag... Pizza, razzia och paparazzi. Oh. Det är musikat. Nej, det är, det. det är jag. Oj! Och sen vanligt, den minns jag inte. Den såg jag inte komma. Pizza. Pizza, ratz, razzia och paparazzi. Nej, men det är ett tredelat ämne. Så att... Bered er på en lång båd Finns Det finns inte mycket att hämta. Ja, ja, oj, oj. Ja, då tackar vi som vanligt. Tack och hej!